ها هنا أبحاث الأول أنه لا دليل على انحصال الآيان في الجواهر والأجشام وأنه يمتنع وجود ممكن يقوم بذاته ولا يكون متحيزا أسلا كالعقول والنفوس المجرد التي يقول بها الفلاسفة وها هنا أبحاث دلتا کې چابحاست یعنی پر استدلال علا حضور سل عالم کې چې دا عالم حادثسته نو پدې موقام کې وایي چې نه ابحاثسته ا الاول یعنی البحث الاول اول بحث داري چې تا ده نه ده خبر او کله چې اعيان پدوا قسمړي یو اقسام دي بل جواهر فرذري معترض وای نہ مانا مایه حصار د عیان او پاجسام او پجواهر پرداو کې د اعیان شته چې قائم به ذاتي وي انا بجسمي او انا بجو ذلایت جزای نه بجسمي او انا بجو ذلایت دا انحصار به نہ مانا زما خبره دا خبرم مانا نه ده چې په دنیا کې یو ممکن قائم بذاته راشي او د سره د متحیزي متحیز په حیاز الونا یعنی دا خبره سب ممتنع نه ده چې په دنیا کې یو ممکن قائم بذاته راشي او د سره د متحیز نه یعنی دا خبره م ممتنع ده دا ممکن دا کې دی چې په دنیا کې به یو ممکن راشي او قایم به ذتیی بروي او د سره به متحیت نه د سره به نه نوجدایید د سره ماحیت شونو نوکه نه حرکت راغی را او نه پهکی سکون راغی ځکه حرکت او سکون دوه خو فره حاد خبره دهکی او ش به متاحیت خیروي ی ش متیت مکنو ویلی اعیان کی آ نه خالیکی که د حوا زدی نہ خالقی کیږي د حرکت او سکون نه او ځکه نہ خالقی کیږي د حرکت او سکون نه کیدی د کون کیه یذنا نہ خالقی نو وای کېدې شی ممکن دی وی قائم به ذاتي دی او د سره نه متحیز نو نه داشه متحرک لكن... دی او نه داشه تی شهر ساکن کته وې د دې مثال لا توخایا کنه وې د دې مثال اندر قيمه ته سخت نه کومه د مثال د دی لا کا شو علک النفوس مجرده اغه نفوس مجرده چې فلسفه د حقیقت ایله دي مولانا فلسفه د خبره کوي وې نفوس مجرده دي د اخلاقه او اغه نفوس مجرده اغه ادراک کوي اغه شېټي چې ادراک کوي لکه څنګه چې نفوس ناتقا ادراک کوي نو د سیاغیم ادراک کې د حکات او د فالک د فالک کې کوم حرکتونه کوي نو د دې حرکتاتو مدرک هغه نفوسې فلکیې لري خو دغه نفوسې مفلکیا ماديات نلري د مجرّدات دي ځکه علم په مجرّد کې راضي کوي په مادې کې په مجرّد کې دغه نفوسې چې نفوسې فلکیې ادا مجرّدات دي مادياتو کې علم نشی راتللی نو دغه عقول نفوس مجرداه دا ممکن دي ز... دا ممکن دي او یم اول <تصفح> طریقه سرلاشه و دا اعیان دی داسی شهری قائم به ذاتهری د اعیان دی او نه اجزاند دی او نه اجزای لا تتجزا دا دی دقرن ذان نفوس و بي بي او یقول ممکن دی قائم به ذاتهری او د سره متحیز به یذین دینه بس سره متحیز به دینه نتہ ک کم دلیل دی ویله فحث اعیان او معنی غث شه شو اغه با دل شو ولت اړوی چې عیان نه خالیکیږي د حوادثونه عیان په دوا قسم ماري یو اجسان بیا ولعیان دوی اول دا مانم نه چې عیان په دوا قسم ماري دا شته دبل خبره نه مانم چې د دې اړیکې د حرکتو سکون نه خالیکیږي ځکه دا قسم ممکنات متحیز فی احیاز الدینه نو چې دینه نو دې کې نه حرکتسته او نه پکی اولو بایاول دانه هولهريله س دللی نشته پ حصار د یانو د یان چې منناثر دی چې پااممو کې په جواهرو پااموکې نه یمتن وه س دلیل شته حالله امتنارې حالله اند خو دا په مغول د حالله کې حصار د پاغې ات دی س دلیل نشتشته حالله پهې خبره چې منهدي شي وجود د یو ممکن چې قایم بذاته ولا يكون متحيزا اسلا ود سرد متحيز ينا ده خبر ممتنع على ذات يشيده ممكنه ده كالعقول لك العقول تجورى نفوس مجرده وتجورى ان الذي ارى يكون به هل فلاسفه فلاسفه ده خبري كاي والجواب هو انه جواب داول جواب سرغرز ده علامه موصوفه ده علام ده غيا تراداتنا ده كم اودان دي جو شو ده دتواه ترادا ده دهنا جواب مولانا د دې اعتراض نه جواب دی یو جو جواب هغه کې شارح ورکللی یو جواب دی دی سو جواب دې نه ورکلې یو یا جواب دی شارح ورکللی یو جواب خارجي دی نو دا خارجي جواب نه ذکر کای او کم چې دلته موږ دا جواب ذکر کای دا مذکوری لاندې دی نو دا جواب یو څه او چې خارجي جواب دی هغهونه کله کله خارجي جواب کمزور هیو او دا جواب دروي دې هر ارځي جوابي خارجي نه راغلا جواب دی چې دا, دا خبره زه نه مانا چې د الله جل جلاله په اړه چې د الله جل جلاله سره نفوسی فلکیه یا مثلا عقوله چې مجرداتي چې دا عقول او دا دا عقول یا نفوسه د الله تعالی سره شريك شي په وصف کے کے تجارت کې هواه শব্দ چا کې د تجارت کې دا زمونه وانه چې د الله جل جلاله سره دی دا نو پوڅی په او یا قول دا دی ور سره شریک شي په واه শব্দ چا کې را تجارت کې دا خبره زمان هم کدا دا جن نه وانه پوښتکا دا څه نه دغه رنګ سوال جواب دا رسول الله کې مراد نودل تا کو را الله نفوس او قول کدا چرته شریک شي په واسطه دچا کې نو فواس بوت تجربې لا يخلو و صفه تجربه خالی يا به جنسي په انواو کې او يا به انواع په اشخاصو کې يا به جنسي په انواو کې او يا به په اشخاصو کې کې جنس شي په دې کې نو کل ما له جنس فله د کومشه شيله پاره چې جنس نو د هغه د پاره څه پکاري نو چې د الله تعالی جل جلاله د پاره ال عذب الله دا وصف د تجرور لا څه شو نو چې جنس شو فضل پکار به چې الله نفوس عقول په خپل باندې کې سره څه جوړه لکم ز فارص حمار په حیوارون سره څه وشيږي نو چې شریکو یوه د څه په حاصل پکار دی چې د جدا شما د فرق د حمارنا نو ناطقن نو دا کارنګ دې سره بس په کاری او فصل د فصل نو جنسم صمراغه او فصلم راغه نو وا چې بلوجت مرکب شو د جن سودا چانه او کم شیکید الجنس او د فصل لمورز نمرا... دغیش جنس صفصل ولراسی خو هغه مرکبی ذهنی کنا مرکب شي کرا او الله کو لمورکبی خاریکی دی او نه مرکبی ذهنی دی اندرسته د نو واسط د تجرد په الله نفوس او قولو کې جنس نه ده نو عام نه ده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 من دا حاضرې حاضری او کدی او په انسانن کوم تور کې شي شهري نو اوس یو داسي مميز شي په کار دی چې دا هغه مميز شي په وجو باندې دا هغه مميز په وجو باندې مونږ کې باه ني امتیاز راشي نو زه زه څه ماته سو امر څه او تاسو بګر او تاسو خالد تاسو والد کده شي مثلا نو تاسو خصات پکای کني پکا نو دلتخصیرا ولیدغه د کتابه ملدی یوسوګ واجب بل سوق دی نو پوس او بل سوق دی نو کدا وصف ته تجرد پدی کې نو واشي نو دلته کوم تشخصات پکار دی چې دا یو بن نشي شی شی جدا شي ولیدته کې تشخصات ته تمر لمپیاز نشي ویله ځکه په واجد کې تشخص عین د واجب سره پاک تشخص عین تنای او واجب کې تشخص عينی د چار تر ادا و من کې تشخصات د من سر سره نه دي خو باور لږ وجود کې تشخصات ته واجب وجود سره سری نو ارکل کې تشخصات ته واجب وجود سره سری نو د تشخصات مابه هلمیز نشي کېدل د مابه هلو نو چې مابه هلمیز د سره رانه ده نو مابه له هم امره تا وصف دا تجارت نو هم نشوا واشو کب آنشو اونن رسی یا اللہ مور دینلو گیک تشخص وجود یو شی او دو تشخص پا اللہ که عین الله اللہ کسی دے دو تشخص پا واجب کې عین اگر ما بھیل امتیاز نکی گیا ہے داغت شخص ص امر زاید مریتبل ورکړل داغت شخص عین یی غاده نو تشخص باقی کې امر زاید نمو اړین امتیاز نشو نو په کوم د چې ما به امتیاز نین نو ال ت بیا ما به نه نو نوعه صنه ځکه امر ما به لشتراک ما به امتیاز غواړي امتیاز نشته نو چې نشته نو خو ما به لشتراک هم نشته کنه نو نوعه نو کرتا واجب نفوس او قول دا په وڅب د تجربت کې شې شي نو دا په وڅب د تجربت کې جيم شي ورلا یلزم اوجه کول واجب او مرقبه اونکو شرطه غوړل نو هاشي یلزم القول څنګه که دا نو عشی پدې کې نو یا باندې تر څو شخصات په کا بده شخصات تواجب کې اړی امتیاز هغه کېږي نو چې په امتیاز کېږي دا جواب یاکل له خارجي خو دې دا جواب نه کوي زکه یو څلید سیویلې شي چهزا یو واجب دی بنو فتی بالعقول دي. او کته و دا وصف د تجرد ورکې شي دی هغه وو کې حرز عام دی ابو کسره د نه دلستی ها نه نوادہ او نه حرز عام دی بس خبره کړه نشو هغه د سیویلې شي هغه نو هر کله چې هغه د سیویلې شي نو دا, خارجي دا جواب خارجی دی دا کم جواب دی دا جواب خارجي دا جواب دے حکم جواب دے نو دا جوابي خارجي غزکاو نکاو چې د دې دا جواب خارجي کمزور اې دي او دا غینا خلک جواب کولې شي دا جواب نکي او بل جواب ته او جواب ان مدہ حضور <تصور> سما سبته وجوده مینه و هو الأعيان المتحيزة والأعراض لأنه دلت وجود المجردات غير تامة على مبينة في المطولات مولانا دعيني و جوابكي خدا أصل كده دليل بدلي حصل دجل دارة غورة منوايو أعيان حادثي أعيان كي شيء و اغا اعیان چاغه ثابت الوجودي اغا اعیان چاغه ثابت السی دغه وجود ثابتین دا عقلا او دا نفوس دا خاصیت سلسله وګونه لیدل لري چې نو ته وقوله او سنتساوي نفسه مجرده وایا سنتساوي او کونه نو دا خدای چې ګونو دي چې دا سره ثابت نه دي چې کوم شی سره ثابت نه اي اغا وختانه چې راځي د رقیب زری باندې په مونږ باندې چې یو کې سوال مدا حکو حدود دا غشره کې ثابتي وجود دا مینه الممكنات رچانا اغا غ اعیان دي کې متحیزه او اعراض دي سوال دا وې ثابت ندی والي اغا شو کما او جو لتل علم یې <مترجم> نه ردی ویلي وجود د مجرداته د وجود د مجرداته غیر و تام متن علامه بوغی نه فلم طوالات هغه فقټو کتابونو کی ذکر دي که هغه هغه پوره ندی هغه څه شی دي هغه تام ندی نو چې تام بنې نو اورو کښه پوسټ وکړم هغه د علم کبل نو هغه د ما ماته ته ځوله تفصیلات دي دی وای کنا اول ده الله نه چې صادر دی هغه عقل اول له الله نه اول څوک صادر کیه عقل اول والد کله الله نه صدور د ډیر شی الواحد <متخل> لا یشر منه الا <متخل> له دا واحدنا یوسادر گډیرنا ولیک دا واحدنا ډیر سادر شي بیا دا واحد واحد کیږينا لا یکون الواحد و بیا به واحد واحد دا الله مسترد زیب دی به غیري لاغ الله نه کې مسترد عمر دی نو الله کې ته توک سراجي مطلب الله نه سادر شوې اکل اول څوک سادر شو اکل اول کې څو جهته یو امکانی ذاتی بل ووجوبي غيري امكان ذاتي په د سنخ ذات سره ممکنو وجوبي غيري د الله را صدر بل استقرار نو امكاني ذاتي په امكاني ذاتي شرطه فلک اول ثابت شو په دې شو ا په وجوبي غيري تن عقلي ثاني خپل ثاني کوم وجهه تهو امكاني ذاتي فلک ثاني وجوبي غيري اجوب غیری اقل را دیاو ایداز رازا رازا ران لسو قول شو نو چدا لسو قول شو رفا مرور دا زمانه سرپدی کی تعدد دا جہا تو را را نو پچای علم راوست چای تخلیقو کرد چای سو پرد چای سو پرد چای سو پرد چای سو دا دیوئی واشوی کنا یا زیم دیوئی وفو سی مجررم شتے ہیں ویزک شتے چې دا علم نورانی شي نو نو دی نو نوررانی په زللمې کې نه را نورانی په چاکې نه را نو د د وجې نوې ف په کار دا تبایادی. دا تبایادی. دا دی چې پههغې کې علم را شي س را دا خبره ړان نه شوی او همد ل تا غ رام کله د د یاد دي یاد نه دی یاد دی په خیر دی بیا به هم د تهزهور هغه داجر الله طالانه مخکداندي چې شوي دي که د الله طالانه من نهه نو چې څو سادر اول. دا خبره صحیح نه ده دا خبره صحیح نه دا ذکر صحیح نه ده کته وبیا به خو تی را واجب واجب د کثیرو شنه واحد واحد نه شمو نه نه مړه د پمضافه لې هی ک تعدد راغې پمستر کې راغې دا بچا کې راغې زم زمداون چې پتاسمه کول پر راغې پتاسمه نه سره راغې تاسو خوایې چې د اقلیه ول نه سټی زنه صابر دي یا هم کاري ځه ن یو څه څه صدر دی اقلی یو ته نه کې نو تاسو کوم د یو نه سوجو نه صدر کړو بي وینا کنه مونخه د یو نه صدر کړو په دوه جهته نو امکاني ذاتی نو زه څنګه تاسو کوم چې په دوه جهاتونو کې نه څرګرا د دنه موږ چې نه په یو جهته یو په بل جهته نو د دې کې څه جهته نه دي زه د تاسو کوم چې د جهته نه صدر دی س سا لول نه که د مخکې بوجي هتونونه که د زیات په نو صدور د کفیره چا نه را او که د مقانو نرو زوجې تونو نه هغې کې پخته نه کوم یا به پهخل پره یا به ته خل سره دا م سره من ب چې ونه ساادونه د وجهه پهود د چې هتیونه. نو منگو دا غجی حتین دا زب تاقلی اول <سؤال> او که دا مخکنی که دا زب تاقلی نساجر او که چه دا مخکنو دوانوان ای داد وانه دی داد و سی جالو کما دانه نور دوانی راغون سری ندیاشت دور د کسیر دا چانه یا یا سرازی تا سالسل دا بلا خبره چی دیوه اینا علم نورانی دی نمانگوه علم مطلقی و شفاق شیع وارینو ضروری خونه ده که اغلی نفوسی مجرده عدلد مجردات و غیری تام بی علامات بویین فی المطولات داغید تفصیلی بحث و متولاتو که شویره ما داغید تفصیلی بحث خلاصه و لندیز ذکر که و صلی